Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM Într-un sketch minunat din televiziunea Ante 89 Marin Moraru subalternul total își însoțește directorul venit cu alai în inspecție pe acoperișul clădirii Aici niște praf pică pe umărul șefului sluguță nu numai că îl perie pe șeful, el inovează formidabil în materie, luând un pumn de moloz și turnându-și-l pe chelie, să-i curgă peste ochii de câine credincios. Trump a mutat ambasada americană la Ierusalim în disprețul tuturor înțelegerilor internaționale cu privire la conflictul israelo-palestinian. Pentru chestia asta, doamna Dăncilă, cazată la Washington în hotelul proprietate al lui Trump, i-a scuturat praful de pe umăr. Acest pas admirabil și curajos ne-a impresionat pe mine, guvernul meu și poporul român. Impresiile dânsă eu privesc. Guvernul oficial impresionabil. Dar de unde știe doamna că poporul român e impresionat? Că ne roade grija unde și ia micul dejun ambasadorul sua la Tel Aviv sau la Ierusalim? Apoi și-a pus și molozul pe coafură. Sunt încântată să anunț că eu... Ca prim-ministru al României și guvernul pe care îl conduc, vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului. Unul dintre puținele lucruri bune reușite de Ceaușescu a fost menținerea unor relații apropiate atât cu țările arabe cât și cu Israelul, când toată lumea se așeza într-o tabără sau alta. Această poziționare i-a permis să intermedieze, și oficial, și în culise, negocierile din zonă și chiar acordurile de pace Israel-Egipt de la Camp David. Camp David, cum a zis doamna Dăncilă, probabil ca să-i facă o plăcere și lui Netanyahu, pomenindu-l pe campionul David, învingătorul lui Goliat. În 1983 vicepreședintele George Bush, viitorul președinte al Statelor Unite, îl vizita la București pe Ceaușescu, solicitându-i și ascultându-i cu respectul față de un expert opiniile în legătură cu detensionarea situației din Orientul mijlociu. Nu este singura deosebire dintre Ceaușescu și Dăncilă. Premierul României a adoptat față de Trump Poziția de cap și mână pe care o recomanda Traian Băsescu când numea America Marele Licurici. Pe Netanyahu, doamna Dăncilă îl mai satisfăcuse deja de câteva ori. Rețineți că dânsa o face din prea multă dragoste, fără ca vreunul dintre cei doi bărbați de stat să-i o ceară. Deși subsemnatul pervers cum sunt, Cred că tot la Dedi Dragnea se gândește în acele momente. Nicolae Ceaușescu însă, stimați europeni FM, trebuie să știți că n-a lingușit pe nimeni niciodată. Nu le-a cântat în strună nici lui Benahem Begin, nici lui Anuare el s-a dat, n-a făcut sluj nici în fața președinților Statelor Unite sau secretarilor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Ceaușescu rămâne un criminal național pe care l-aș fi omorât cu mâna mea, dar n-am cum să nu recunosc că a fost și un politician cu șira spinării căruia nu-i trecea nimeni pe dinainte demn până în ultima clipă a vieții. Premierul României suveraniste a lui Dragnea a arătat la Washington ca o servitoare trimisă de stăpân să o șpagă în buzunarele doctorilor de peste ocean că poate poate ior trata răul de pușcărie. Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM.